من لقلب قد هوى في المعاصي وغوى واتمادى وثوى حقبة فيها سي من لقلب قد هوى في المعاصي وغوى واتمادى وثوى قبته فيها سنين من لظلب قد هوا في المعاصي ضوى وتمادى وثوى شأنه شأن التياع وحشة تحوير تياع شأنه شأن التياع وحشة تحوير تياع سلام جميل و خير الحج هذه مكملن صلى الله عليه وسلم و شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بذبع ضلالة وكل ضلالة في الناس ثم أما بعد قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويرفر لكم ذنوبكم ومن يفع الله ورسوله فتلفاز طوزا عظيمة pomama <tum>, ma ba'd taina na Nadan kada će Allah tebareka teala krožiti svoje stvorenja nakon što će sve pomrijeti. Na koncu kada će anđel melek smrti, kada će on umrijeti, Allah dželle šanehu proživjeće umrle i okupeći u velikom danu, na dan jomul kashab, dan okupan, jomul yeb'atun, na dan kada će Allah dželle šanehu oživjeti mrtve, kao što uzvišeni kaže: "Jom" Iyyadatohumu Allahu jamean nadan kada ce Allah dželle šanehu sve oživeti kada će i sve oživeti fa yunabiohum bima amilu fasihubarisati ti ono me što su činili ahsahu ahsahu Allahu wa Allah je reč sveo račun o svem onome dakle što su činili a ljudi su to zaboravili a ljudi su to zaboravili tog dana kada će ljudi biti oživljeni i okupani pred Allahom svaki će insan biti pitan o vjeran stvarim šta si obožavao I šta se govori Allahom i poslanicima i vjerovjesnicima. Kao što kaže Allah te barekutaala, "Fana'salan namdina, ursil ilayhim wa lanasalanal mursalin." I mi ćemo zasigurno pitati one kojima smo slali poslanike, a pitaćemo i poslanike. To je jeste svi će biti pitani tog dana. Allah džela shan hoće pitati ljude šta su odgovorili Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima, a pitaće i poslanike, jesu li dostavili ono sa čime ih je zadužio Allah te barekutaala. To jeste, Allah uđelešanu u poslanicu. Odgovor na prvo pitanje cijenje na moje, braćo. Koga si obožavao, leži u premenjivanju riječi la ilaha illa Allah. riječi la ilaha illa Allah. Nema Boga osim Allaha tebarek wa ta'ala. Sa spoznajom i znanjem o tim riječima, njihovom značenju, sa prihvatanjem tih riječi i radom u životu na ovome svijetu po tim riječima i njihovim zahtjevima. Allah te wa ta'ala nas obavještava da upravo Svi Allahovi poslanici i vjerovjesnici došli su od Allaha Đanješanohu da bi se ove riječi uspostavile i da bi ljudi bili pozvani ovim riječima i da bi ljudi svjedočili ovim riječima. I da bi ljudi bili rogovi Allah'u tabarak wa ta'ala a daleko od rogovanja drugea mimo Allah'u jalla wa'ala Kaja uzvišeni tabarak wa ta'ala Inna Allah'u rabbi wa rabbukum fa'budu Govolec jezikom Isa' alaihi salatu wa salam Kaja doista je Allah Mor i vaj gospodar Fa'budu Fa'ga Hada sirat Mustafa'i To je pravi put. Doiste Allah moj i vaš Gospodar pagoda bogožavajete. To je pravi put. Labudullah wala tusiku bi shay'a. Je bogožavajte na Allaha džellešane onemojte oni smatrati. To jeste nemojte mušrika činiti. Zato i kaže: "La ilaha illa Allah, To je Allah, vaš Gospodar. La ilaha illa hu. Nema boga osim Njega. Şey, pa On je stvoritelj svega. Zato ga upo šehojite. Wa' wa'ala wa, kuli šehi wakil. I on je on, onaj. Koji nadzvim vedi. Onaj. On koji sve kontroliše. Zatim Allah te Kata ga govori i daje odgovor kako sledbenicima krsta tako i onima koji sledbenike krsta i dan danas nazivaju svojom braćom. I ukazuje na činjenicu da je Sarahej Saraatu sallallahu alejhi ve od etis otoroga što mu pripisuju i jedni i drugi. Pa kaže uzvišeni: "Nestezbila". Lakad kafara alladine qalu inna allaha huwa al-masih su oni koji kažu da Allah gale shanhu sin Merjamin. Nevjernici su so oni koji kažu da je Allah, Mesih, sin Merjamin. Wa kale il-Mesih, a govorio je, Mesih, to jeste Isa alaihi salatu ya Allah, rabbi wa salam, O beno Isra'il, o, sino Isra o, o, o, o sinovi Isra'ilovi, O židovi, obožavajte Allaha, moga i vaše gospoda. Ovo je govorio Isa alaihi O sinovi Isra'ilovi, obožavajte Allaha, moga i vaše gospodare innaho men jušik bil lahi pa ga da harram allahu aleyhi il džennet jer ja doista onaj ko nekoga bude Allahu ravni smatrao Allah će mu džennet zabraniti wa ma'wahu na'ad i njegov prebivalište bit će vatra džahnemska a doista za umćarima i nevjernicima neće biti pomoći neće im biti pomoći pa je ovde Allah Đalešanu ukazao da su sljepenici krsta nevjernici da su sljepenici krsta nevjernici i u ovome se nikon je razišao osim nekih ludaka u današnje vremenu koji su sili na određene pozicije u takozvanim islamskim zajednicama i govore da su židovi kršćani njihova vraća pa tako zavaravaju muslimane i lažu ih i obmjanjuju misleći da je nima zavjerovati pa da su zaista ti ljudi nima braća. A Allah جلشانه, posvjedočio njima kufr i nevjerstvo, a muslimanima posvjedočio iman. Njihov put i put vjednika je apsolutno različit kao što će im mjesto u vječnosti biti različito u potpunosti. A zatim Allah teb. ta'ala dakle, ukazuje da i s salatu wa salam ničemu drugom nije pozivao osim da ljudi obožavaju Allaha. Osim da ljud i čine i samo Allahu dželešanu i ukazao im na da onaj ko bude činio širka Allahu tebareke vata'ala da Allah takvome dženec zabrani to jeste da takav nikada u dženec neće ući Da onaj ko bude činio širka Allahu djelešenuhu nikada u djeleć neće ući i da će mu u njegovo mjesto prebivalište biti vatra djeleća i da im niko u tome neće ući. Ovo je dakle govor Allaha te wa ta'ala na jeziku Isale i Isalatu wa salam. Nuh aleyhi salatu wa salam cina nam je na vraćao, čemu je podučavao i pozivao svoj narod? Kaja uzvješani, lakad arsalna Nuhan ila qawmihi fakad, mis mu koi poslali Nuhan. Nego um narodu karekavu, ya qawmi abudu Allahe malakum in ilahin gairu. O narode moi, samo Allahe u Božavajke, vi drugo koga min unjaga nema. Inni akhafu alaykum adaba yevmin arzim. A ja se doista za vas bojim paknje u velikom danu to jest ako ne ne, ne budete obožavali samo Allaha džellehu te ja se za vas bojim paknje na velikom <griženju> danu da ćete biti bačeni u vatra džehennsku albo i ostatne ono čim vas poziva huda lehi salatu <coughs> ve selam allahov vjerovjesnik o ga allah te džellehu bosno narodu ad kaže uzvišeni ve ila adila huda i ad s kome smo poslali njegova brata Huda kale, pa je rekao O moj narode, obožavajte Allaha, vi nemate drugog Boga osim Njega. Zavse nećete bobojati. Salih aleyhi salatu wassalam, također ponavlja ove riječi pa kaže O narode moj, samo Allaha obožavajte, vi nemate drugog Boga osim Njega. I ove riječi, jesu riječi svih Allahu i poslanika i vjerovisnika, cvih na mojem vlačju. Svih Allahovi poslanike i riječi koje su prvenstveno i stadno upucijali svome narodu, zašto? Zato što je to nešto što je najveće i najgrednije. Nešto zbog čega je Allah te barekatala stvorio ljude i džine, nešto na čemu odstoje ravno teža nebesa i zemlje. Nešto radi čega je Allah te lešanun stvorio džennet i jehennem. Nešto zbog čega je Mizan Terezi Allah te barekatala stvorio, I zbog čega će na biti uspostavljeno. To je upravo obožavanje Allaha gelešanhu, to je svrierči la ilaha illallah. Nema boga osim osim Allah'a tebara ka ta'ala. Do okazna su svi Allah'a vi poslani ove riječi u pocijali -ri -so narodu i ovome ih podučavali, pozivali. Jesu riječe Allahe Jalešanom kada kaže Mi smo svakom narodu poslanika poslani. E ni budu Allahe, već te ni budu taguti. Samo Allaho gožavajte i klonite se taguta. Samo Allahu i bade činite i klonite se taguta. Klonite se oni koji je drugi gožavaju mimo Allaho Jalešanom. To jeste nemoj slučajno da nešto od i bade takvima poklonite. Jer i pripada samo. Samo Allaho te barake, te barake ta. Fa menhum men hada Allahu wa menhum man haqqat alayhi dhalal ta'ayyijun bihi oni koje Allah hada lashanhu putio a bin oni koji su popravi ostali u zadnodu tasiru fil ard fanzuru kayfa kana aqilu al-mukhtadibin po zemji i vidite kako su zavrsili oni koji su poslanike Allah ubunili putujte po svetu Pa pogledajte kako su završili oni koji su Allahove poslanike u lažu gonili labim i smatrali. To jeste, pogledajte šta je bilo sa naselima koja su suprostavila su Allahovim poslanicima i vjerovestnicima. Šta je bilo sa nevjernicima na jednom ili drugom kraju svijeta. I kažemo šta bila danas sa nevjernicima i nepokodnicima na ovom ono mjestu na zemljinoj kugli. Kada smo svi i mi i drugim svjadocima onome što Allah teb. ta. odkazne spušta čas jednom, čas drugom narodu, a sve po zasluzi i sve po pravdi koja je, koja je apsolutna pravdi Allah teb. ta. La. Zato kaže Allah teb. ta. Kun innema umjertu an aguda Allahe wa la tušrike bihi bih, ilaihi adu wa, wa ilaihi ma'ad. Reci, doista se meni naređuje da obožavam samo Allahe želešanuhu i da mu nikovi smatram, ja njemu pozivam i njemu se vraćam. Ja njemu pozivam i njemu se vraćam. I ovo je, dakle, vraćo, naredba svakom pojedincu. Naredba svakom pojedincu da obodava sama Allaha dželjašanuhu, da samo njemu hibade čini i da nikome drugome, ništa ibadeta ne poklanja i da nikoga ništa ravnima Allahu Đelešanuhu ne smatra i da poziva Allahu Đelešanuhu jer je on taj koji će se zasigurno danas ili sutra vratiti Allahu Tebarek Otajana, onda kada uzviše donese presudu, presudu o tome pa onaj koji bude svoje nijete svoje odluke, onaj koji bude svoje riječi, onaj koji bude svoja djela počinio ibadetu Allahu Tebarek Otajana, takav će inša Allahu Teala doći gospodara svjetova sa onim što će mu biti štitom od dva Međutim, onaj ko ovo propusti, onaj ko ovo propucka, Onaj ko se ne pobrine o ovome, zasigurno će doći kod Allaha tebareka ta'ala, a neće naći zaštite, niti pomoći kod kazne Allaha, Allaha tebareka ta'ala. Allah tebareka ta'ala molim da nas uputi na istinu, da nas učvrsti na njoj i da nas podrži i ne dozvoli da skrenemo sa nje. Amin. Alhamdulillah. Wasolatu wasolamu ala Rasulillah i oba'ad. Kao što je odgovor na prvo pitanje s kojim će se susreti svaki pojedinac pred Allaha tebareka ta'ala, smješteno u rječima La ilaha illa i njihovom sprovodjenju. Tako je odgovor na drugo pitanje šta si odgovorio Allahovim poslanicima i, i vjerovestnicima upravo obraćao smješten u riječima Muhammadu Rasulullah svjedočenju da je Muhammad Allahov poslani i Allahov rog. I to kroz spoznaju i prihvatanje poslužnost i pokornost ovim riječima. Zato što Allah te baraka tada poslanika Mohameda s.a.w. počestio je i odabrao da on bude pečat svih Allahovih poslanika i vjerovesnika. Da on bude posljednji koji će donijeti i dostaviti posljednju Allahovu poslanicu. Da on bude taj koji je poslat svim svijetovima kao milost. Da on bude taj čijim će šerijatom Allah dželešanu dokinuti sve priješnje šerijate. Da on bude taj čiji će put, jedini ostati put koji vodi kad žene pa Allah dželešanu dok će svi drugi pute biti biti zatvoreni. Upravo taj poslanik, salallahu alaihi wa sallam, jeste naš poslanik, koga je Allah tebara kratala učinio da onaj ko bude mu se odazvao i koga bude slijedio, da će postati vrijedan i častan, i da će ga Allah želešanu pomoći i uzdići na visoke dereže. A da onaj ko se njemu suprostavi i njegovom sunetu i koji odbije pokornost njemu i slijedi, slijede njegovog suneta, da će takav doživjeti poniženje i prijekor i srđbu الله تبارك وتعالى كما الله عليه وسلم حديثه غزبن اش امام احمد في مسنده الله تعالى عنهما قال كره الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعه بالسيف رجل poslanje kalehi salat wa salam posla sam predsudni dan sa sabljom posla sam predsudni dan sa sabljom hatta ya'bud Allah ya'budu Allah wahda la Mi oposado, Coinema truca wa تحت rohmi a učinjeno je da moja obskarala bude usjeni ili hladu mogakopля wailitu u wasigau a men chola lefe emri i učinjeno je da bude ponižen ili da doživi poniženje i niskos bez vrijnost onaj ko se suprostali mojoj naredbi umente šepe bitminkałominum a onaj ko se poovjeti s jednim narodom on tom narodu i pripada Pe ovi vejecima ve selam ukaza na činjenicu da onaj ko se suprotavi njegovoj naredbi, onaj ko se raziđe sa poslanikom alejihis salatu wasalam, onaj ko postupa drugačije mimo njegova sunneta da takvo čeka poniženje i bezprijednost, kao što su ga doživjeli mušljici, metanske koji su mu se suprostavili i borili se protiv njega i nisu ga htjeli prihvatiti, iako su znali da je on onaj koji je povjetljiv. Pa ih je Allah prebale petalja ponizio, dok na drugoj strane je Allah Jalešan mu pomogao i najlepši spomen učinio onima koji su mu se odazvali i koji su mu se pokorili, a to su njegovi čestni ashabi, radijallahu ta'ala anhum. I kao što cijeljena moje braća, poniženost pripada onome ko se suprostavi narod i poslanika lehi sara tako snaga pripada onome koga bude slijedio i kom bude bio pokoran. Kaže Allah tebala ta ta'ala, ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلى ان كنتم مؤمنين نموت هسه жалостити немоте тугати вицете засигорном вити горни вицете бити побединци ако будете вјетници бири и каже узвишани وللهنا عزت ولرسوله لا يعلمون доиста сап полност припада الله تبارك وتعالى сачас и полност припада Аллаху за шаном негом послани колихи салам и вјетницима јe гути мунафици то vidimo kako monafici u svakom vremenu traže ponos i ugled kod nekih drugih, a ne kod Allaha Đelešanuhu, i ne uslijeđenju sunata Bosanika alaihi salatu wasalam, i ne traže u džematu muslimana i vjernika, već traže kod nevjernika, traže svoju čas kod pokvarenjaka, kod mušnika, i pogledajmo ih kako pokazuju svoje lica onima koji znaju mjerila Korana i sunata Rasulah salallahu alaihi wasalamu. A doista Allahu ova knjiga, i sunat poslanika, ređu sallatu salam, doista su dovoljni da jedni prepozna monafička lica koja se, koja se kriju po sakojima muslimana s vremena na vrijeme kad im, kad im odgovara. Kaže Allah, te tebareku ta'ara, obaveštavajući umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da je taj umet upravo onaj umet koji će na sudnjem danu imati svjedoka protiv sebe kako bi opomenuo i ukazuo i na činjenicu da će na sudnjem danu Pitanje pa aga ručona, bi ki teško pitanje i da će taj Isa biti teška stvar i da se neće moći proći sa onime, sa onim, zatoime mnogi ljudi danas pomišljenju da će im to upaliti Kaže Allah dž.š. sv.) Inna arsalna ilaykum rasulen shahidan alejkum kama arsalna ila firauna rasula. Mis magana posali poslanika aleikum, da bude svjedokom proti vas. Isto onako kao što smo i faraonu poslali poslanika. To jeste, poslali smo vam Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam, da bude svjedo proti vas, da na sudnjem danu svjedoči da je dostavio od Allaha Čelešanohu poziv vama, isto onako kao što je Allaha Čelešanohu poslao Musa i Haruna aleyhi wa sallam, faraonu, da ga pozovu, pa na sudnjem danu neće imati opravdanja, neće imati opravdanja pred Allaha Čelešanohu za ono što je činio. Tako i sredvenici, وَنَصْرُكُمْ فِي قَادِسٍ مَتَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجِيْتُم كِبْرَ دَائِنَنَا سُؤْنَيَم دَانُ وَأَنَّهُ مَنْ سُقِطَ عَلَيْهِ فَرِحَتِلِي وَأَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَدُوشُ ضدَّهُمْ وَشَهِدَ لِلَّهِ جَلَّ شَأْنُهُ بِأَنَّهُ دَاسَ وَسَوَّى كُلَّ شَيْءٍ اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ فَصَلَّى وَيَابِي وَقَالَ وَاسْمَعْنِي كَمَا دَعَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا I tako smo vas nama sme umetom središnjim ili središnjom zajednicom da biste bili svedocima protiv drugih ljudi i da bi poslanik bio svedok protiv vas. To jeste da vi svedočite na sudnjem danu da su Allah i poslanici vjerovjesnici dostavili po svoje poslanice svojim narodima i da poslanik Karemi sallallahu alejhi ve sellem posledioci protiv vas da vam je dostavio poslanice. Da zbog čega je posla poslanik sallallahu alejhi zbog čega su slati svi Allah i poslanici vjerovjesnici dali samo dato stare pada ljudi uzmošta hoće od toga a odbiju što hoće kaže allah tebane pratala wa ma arsalna min rasulin illa li ta'budillah meni poslali jednog poslanika Osim da, mu, da bi mu se bilo pokorno, da mu se pokorava sa Allahom dozvodom. Dakle, nije vam poslanik, alaihi sallatu wa sallam. Nije došao, osim da bi bio slijedjen i da bi mu se ljudi pokoravali, a ne da ga uzimaju samo u ustima i da kažu, jeste ja sam pripadnik umeta Mohameda, alaihi sallam. On je poslani, ja svedočim da on poslani, vez da bi mu ljudi bili pokorni u onome sa čime je došao da Allah, šanamu, i kaže gospodar svih svetova, Men uti ع raule kakata Allah ona ko se pokorroa posani kolehisetu selam, on se pokorvaai Allahuجل shanhu. O mentä olla, ona ai ko se okreene sanaselna lehhi'hfida tai mitte ni on posalidahin buddešchuvar. Mitte ni on posalda buddešpimatchuvar. Hali onaj ko se kokk bokori posani kole hislahko sedanan, to dokasta se taka popokoori Allahu gelanohu. Me jutim ona ai A govori da se pokorava Allahu Čelešanuhu, to i svedočenje, da je to laž jer je nemoguće da je čovjek pokoran Allahu Čelešanuhu, a ne pokoran njegovom poslaniku, salallahu aleyhi wa sallam. I kaže uzvišeni Oma atakumu rasulu kakoduhu Oma nahakum anuhu kantehu Ono što vam poslanik da, to uzmite a ono što vam zabrani to ostavite. Pa je naredba Allaha Čelešanuhu da ono što je poslanik aleyhi wa da, ono što je došlo do tebe sunata poslanik da to uzmeš i prihvatiš, kao što je narodba Allaha kvala šanuhu, da kada dođe zabra na poslani karehi s-salatu wa po nekom pitanju, da to onako stiš, da to onako stiš, zato što je ovo naredba Allaha Đalešanuhu. Ovo je naredba Allaha Tebareke Vata'ana. Svakako cijeljena moja vraću, da upravo u srijeđenju poslanih Alihi Sratu i čvrstom državanju za Kur'an i Sunet, jeste u stvari i u tome je leži zaštita Allaha Tebareke Vata'ana, koju on pruža svim poslanicima i vjednicima. Kao što uzviše mi kaže Thumme nu neđa rusulena veledina amenu. I mi smo Zatim, mi bismo zatim spasili naše poslanike i one koji su vjerovali dalike i na nama je bila obaveza ili i mi smo preuzeli u obavezu da spasimo i pomognemo naše poslanike i vjernike. I kaže Allah te barek petala, poslanik alaihi salatu wasalam kao ajet sa kojim se hoće ukazati Rasulu sallallahu alaihi wa sallam na možda neko stanje na koje će naići. Na stanje ako ga ljudi ne prihvate, ako mu se na odazovu, kao što je bio slučaj sa mnogim poslanicima prije, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kada se narod nije htio odazvati, pa su oni padali u očaj zbog toga što nije ljudi da prihvate vjeru Allah, te pa mu kaže Allah, te Ja ejoeha nebijo hasbukallahu waman ittabaka minal mu'minin. Oh vjernice, Allah je te zadovoljan i onima koji te slijede. Allah je te zadovoljan i onima koji te slijede od djevojčica. To jeste ako ako te napuste, ako neće da prihvate A neće da te slijede, onda znaj da ti je Allah dovoljan, tebi i onima koji te slijede od vrhnika. Allah vam je dovoljan, makar da svi napustili. I doista ciljena moja braćo, kako ove riči u svakom vremenu žive i kako imaju svoju snagu. Kada čovjek živi po Kur'anu i po Sunetu, makar se sav svijet odbori od njega, makar sav svijet krenuo sa većinom, makar se sav, sav svijet uropio protiv tebe, Ti nalaziš smiraj i nalaziš sigurnost i nalaziš zahtitu i slast u pokornosti slijedeњу Kur'ana i Sunneta Rasula sallallahu sallallahu alejhi ve I s ovih, a i mnogih drugih dokaza, da se zaključiti cijenira moje braćo, da će shodno stepenu sliđenja poslanika Laih i sratu salam biti čast, zaštita, pomoć, uputa i uspjet, je uzmišljeno Allah žele šanu u postizanje sreće na oba svijeta uvjeta u sliđenju poslanika Laih i sratu salam i odredio je nesreću, poniženje i preziv svakome onome korbi sliđenje poslanika Laih i sratu salam. ظلت و... كاجر رسول صلى الله عليه وسلم وحديث قوة زبير يجيوه إمام أحمد إمام بحار إمام مسلم إمام أنس سيد رجي والأنس بن مالك رضي الله عنه ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون يحب إليه من والده وولده والناس أجمعين دويست نيكو Neće biti pravi vjernik, svedok moja ne budem bio draži od njegovog djeteta, njegovog roditelja i svih ljudi. Neće dakle su pod punitima jednog čovjeka, dok ne bude mu njegov poslanje kareh selam draži i od njegovog djeteta i njegovog roditelja i svih ljudi. Zašto? Pa zato što Resulica vallahu a.s.v. je najveća blagoda koju je Allah vilišanu u posla umetu. On je milo svim svijetovima. On je onaj preko koga ti učiš o tvome gospodaru i saznaješ pa on i ba činiš da bi sutra u vječnosti bio u žitku, a ne u vatri i kazni. Allah te bareku ta'ala. Zato je on preči od roditelja. Zato je on preči od djeteta. Zašto? Zato što je on taj koji ti dolazi kao prijatelj. Prijatelj koji nikada ne može biti nešto drugo osim prijatelj. I onaj koji ti najveće dobro donosi nakon Allah te bareku A doista, kao što kaže Allah te bareku ta'ala, in nema am varu ku avu fitne. Doista vaši imeci i vaša djeca su vama velika fitna, veliko iskušenje. Velika fitna veliko iskušenje. Iako su nam dragi, upravo tim putem i mi vidimo danas koliko ljudi pada u nevjernstvo i pada u nipak i pada u grije zato što slijede, slijede zahtjeve svojih naj, najbližih i najmiliji. Pokore se djetetu, pokore se ženi, pokore se roditelju koji zahtjevaju ono što ovdje vrešanu neće što zabranjuje pa tako padnu u grije ili na vjerstvo danas Allah te barekata toga sačuva dok resul sallallahu alejhi naređuje sellem popornost i poslušnost Allah te barekata liječenje stje, staze sa sako, sapromba Allah te lšano poslao za pa bivje spasen i u životu na dunjadu i u životu na na, na ahiretu كفى الله تباركه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم لخيرته من امرهم نيверник نيверница немає права да кагда Аллах веляшано пророка алейхи салам што годреде да поступају по своме избору немає права да поступају по своме избору اومن يسل Ko se suprostali, ko griješi Allah-u Đelešanom, poslani ko kojih isratu salam, pa takav je zalutao jasnom zagludom. Kaže allah te Tebareku ta'ala, وَرَدْبُكَ يَحْلُّبُ مَا يَشَعُوا وَيَحْتَارُ A Allah-u Đelešanuhu, tvoj gospodar je onaj koji stvara što hoće, وَيَحْتَارُ i koji odabira i koji odabira. Pa Allah je Allah te tebara taj koji je odabrao i svoje poslanike, on je taj koji je odabrao svoje propise i uspostavio ih kako on hoće. Objario ih i zadužio ljude s njima. Allah je taj koji je odabira za svoju vjeru onoga koga on hoće. Pa tada je tako cijena, moja braću. Da li vjednik i vjednica imaju pravo na izbor nakon što je do njih došla Došla uputa, došlo Kuran i Sunnet Rasulina, sallallahu alaihi wa sallam. Nema niko pravo da bira i da probira i da govori ja ću ovo uzeti, ovo ću odbaciti, ovo sad neću prihvatiti. Naprotiv, svako je u obavezi da slijedi izbor Allahe, i da slijedi izbora Allahe, i da slijedi izbora Jer Allah je o dobro ono što je on ti joj. I nemaš ti pravo Allahove robe da ti sad biraš šta hoćeš. I da uzimaš šta hoćeš od dvaca još šta hoćeš. Da pokrivaš i ostavljaš po strani šta hoćeš. Zato što je danas tako stanje u svijetu. Ne, dužan si da slijediš istinu kako je došla. Makar sad svijet protiv toga pogonio, jer nakon istine ništa drugo ne preoste osim zabude. Pa kada si došao do nje, kada te Allah do nje doveo, šta ostaje između tebi Allah i Đelešanomu? Ili ćeš biti iskren pa će te Allah i Đelešanomu pomoći i uzdići i spomena tebe učiniti kao što učinio spomena shabe. Poslan je kanih izrazu salamu. Ili ćeš biti lažo pa će te Allah i Đelešanomu poniziti i učiniti bezvrijednjem. Kao što je ponizio poglavare mušvika mekanskih. Bili su poglavari najbogatiji, najmugljetniji među njima. Ali kada su se suprostavili poslani kore ih i sr. s.a.m. I odbili ga, Allah Đelešanom je ponizio na u sa Ebu Džehlom i ostalima. I ne, ne koristi im. I nije im bilo koristi niti njihovo bogatstvo, niti njihova vlast. Zato cijeljamo je, braćo, neka svako od nas povede računa onome na čemu je. Neka povede računa o putu kojim ide I neka povede računa o momentu kada će se sresti sa Allahom, kada će biti upitan koga si i šta si obožava na dunjavuku i šta si odgovorio poslaniku alaihi sratu srana. Neka se svako upita kakav će odgovor dati, a tada neće moći lagati, već će morati da kaže istinu, pa će, pa će zaći na vidjelo ono što si u svome srcu nosio, makar ga nikada pred ljude ne, ne, ne rekao. Pa ako si volio sunet poslanika alaihissalatu wasalam, tada ćeš moći da kažeš slijedio sam tvoj poslanika alaihissalatu wasalam, volio sam ga i volio sve sačina čime on došao od tebe gospodaru. Ali ako budeš u srcu nosio nešto drugo, odvojno sprema sunetu i netrpelivost prema njemu, kao što to danas većina svijeta čini od onih koji se pripisuje umetu muhammeda alaihissalatu wasalam, znaje da ćeš tog dana Isto toliko svjedočiti. I da ćeš tog dana reći Allahu ja sam mrzio sunet poslanik ali i odbacilo sam ga. I bilo mi je poniženje da ga slijedim. Jer je danas mnogima ti takozvani muslima na poniženje da liče na poslani kaleh i sratu vasana. Danas je preče, da se udvore vladarima, tagutima i drugima. Danas je preče da se udvore većini koja hoće da im proganja, hoće da im atretira, hoće da im uskrati i zaprijeti i tako da. A zar od smrti je iko pobegao? Zar je od smrti iko pobegao? Zar edžel Allah, edželja šanohu, može iko išta promijeniti? Ne može Allah mi toga, neprilići vjerniku koji je častan, neprilići mu da bježeći od smrti ide u poniženje i pokornost Allahovim nekreteljima i nekreteljima ovoga dina i našim nekreteljima. Zato pogledajmo one koji su boli od nas, kako časno daju svoje živote samo da bi vidi u pokolnost i da ne bi dozvolili da nevjernička arcizma bude i sekundu jednu nad, nad njihovim glavom. Allah, molim, da nas učinite oni koji će biti iskren koji je na svom gospodaru, od oni koji iskrano žude da budu u društvu rasuna od oni koji iskrano vode sunem poslanih i stazu s kojom je vam od Allah, molim, od oni koji se trude da u svemu slijede i oponašaju poslanih, vjerujući i nadajući se da će za sve to naći naglubu kod gospodara svjetova. Allah je da naše srce očisti od nekvaka i od svake bolesti od koje je srce može da se razboli. Allah je da naša srce može da se razboli. Da sve muslimane vrati Koranu i Sunnetu, Postani, Allah bi rašanuh modim da nas svi uveže vratskom islamskom ljubavlju koja je zasnovata isključivo na riječima La ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah s.a.w. Allah bi rašanuh modim da pomogne muslimane širom svijeta da pomogne muslimane koji su postačeni muslimane koji su po zatvarima da ih izvede na slobodu Allah bi rašanuh modim da ih sačuva musibleta, pogotovo musibleta u vjeri Allah bi rašanuh da ih sačuva i medke i porodice i da ih zdrave vrati uči Allah tebara ka ta'ala modim da pomođe džihad i mujahide na svakom mjestu kje ja se bore da riječ Allah tebara ka ta'ala bude godnja Allah tebara ka da im broj poveća da im korake na njegovom putu učvrsti da im poda snage na snagu koju imaju Allah tebara ka ta'ala da nas usapiju njihoj osapove i da nas učini pomagajćima njegovog dina Allah tebara ka ta'ala modim da zemlje muslima učini kaboravima nevjernicima koji su izašli da se bore sotih dina Allah teb Njegovih dobova po životu na ovom svijetu I nas proživi sa najboljim njegovim stvarenjima Na sudjem danu U društu Allahi, poslanika, vjeruvjasnika Šehida i sadetina Allah te da še novi Danas usmati onda Kada nas proživi, da ti život voli za nas Allah te da novi Kull danbin vam